Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete bojte se Allah, istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani e, Prije svega rahmatullahi wa baruhu zahvaljujemo Allahu Žalu koji nas je ponovo sakupio i okpio na ovom mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim, lijepim menima kojima se on te barekala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika salahu alaji wasalam. E, svi znamo iz dosadašnjih predavanja da je jako bitno da učimo i izučavamo i da nastojimo da što više naučimo alhavi lijepih imena i značenja istih odnosno lahvi savršenih osobina koje proizilaze iz svakog imena kojeg mi spomenemo. Međutim, spoznanja tih imena i tih savršenih osobina mora da prouzrokuje našim srcima nešto što se zove iman koji u svakom tom trenutku kada čovjek sazna i spozna jedno novo ime njegov iman treba da, da se poveća ne smije se desiti znači da njegov iman ostane odnosno znači da ostane nakav kakav kakav je bio prije nego što je saznao uh, jedno od novih Allahovite baraka imena primjer onih koji najviše i najbolje znaju i koji su najbolje upoznali gospodara Allaha subhanahu wa tala ko Primjer su na meleci. Jel, oni, oni su znači, istinskom spoznajom spoznali Laha te barekeve ta'ala. I kada pogledamo u njihova dijela i njihove postupke, vidjet ćemo da su opisani u Kur'anu, da se Allahu subhanahu wa ta'ala pokoravaju i da mu nepokornost, znači ni u kom slučaju, ne čini. Uvijek su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da u hladisma poslanika wasalam, je došlo da na nebesima, na nebu nema pedlja, a da na njemu ne stoji melek, ili na kijamu, ili na ruku, ili na sežli, Allaha tebare kevetala veliča. Razumijete, to su znači plodovi spoznaje, Allaha tebare kevetala, kada čovjek spozna, znači istinskom spoznajom i upozna svoga stvoritelja, onda će ga i obožavati istinskim obožavanjem. Nećeš biti isti u namazu pored nekoga koji nije spoznao Allaha Subhanu wa Tala. Iz običaja, iz tradicije, naslijedio od oca, dede, pradede, nešto i to izvršava. Treba ljudi poseban sa ovom spoznajom, znači sa ovom odlikom, kada upoznao svoga gospodara, da mu se pokoravaš na način koji je on Subhanu wa Tala zadovoljan. Večerašnje ime koje smo odabrali, koje ćemo pojasniti ko da za Allaha Subhanu wa Tala pomoć je ime koje nećete naći na našim leuhama, znači na ovim prostorima, zbog toga ili iz razloga što su pokazali na uvodnim predavanjima da rivajet po kojem su sakupljena ova imena je rivajet od velida ili muslima. I to je najpoznatiji rivajet koji se proširio znači među ljudima kojeg biljež imam Tirmizin. Međutim, većas ime koje ćemo navesti ne nalazi se u tom rivajtu i tako da, da nećemo znači biti u mogućnosti da nađemo ovo ime znači u našoj literaturi, a ovo ime u večerašnje znači elmumin, elmubin, el znači Laho te barek evetala ime vidjet ćemo, znači jako je bitno da e, shvatimo i razumijemo jezičko značenje kako bi onda mogli shvatiti e, kada se odnosi Lahate bareke te bareke vetala. U pokušaju da se prevede znači jednom riječju, ovo veliku Allahu wa ta'ala ime može se kazati jasni. Znači ili očiti u kojeg nema nikakve sumnje. I vidjet ćemo znači isto u jeziku kako su uh, kazali da ima značaj Mombajin, onaj koji otkriva istinu. Beijin u arabskom znači nešto što je očito, nešto što je jasno, nešto što je vidljivo. Znači, svi mogu da primijete i da vide. Zatim ima bajin u arabskom jeziku značenje koji je udaljen. Znači, nešto što je udaljeno. Zatim ima te bajin različit i suprotan. I sva ova značenja iz jezika će nam pomoći prilikom opisa Laha Tebarek odnosno razumijevanja ovoga njegovog velikog imena El Mubin. Tako da u Kur'anu se spominje samo na jedno mjesto u veliko ime. I prošli put smo citirali kur'anski ajet u kojem smo naveli ime koje smo prošli put spominjali je El Haq. Tako da Allah Đelešanu kaže u suri Nur u 25. ajetu يَوْمَ اِذِنْ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ I ovaj prošli put pojašnjavali. Tog dana, na velikom danu, na sudnjem danu, Allah Ćelašanka da ih sakupi, takvije će kazniti. Obraćava se znači onima koji su bili nevjernici. Takvije će kazniti, alemun. I svi oni koji tada budu kaženi, kada dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala, znači je istinskom spoznajom. Znači, znači, ono pravo će postati očividno, očigledno ispred njih, da je nešto istina. A u stvari, ovdje šta je istina koju će oni saznati u tom trenutku, jeste da je Allah djelešanuhu el-hak. Prava istina, el-mubin. I oči istina. To će saznati svi koji su sumljali, koji nisu vjerovali, koji su poricali, koji su glave okretali kada su bili pozivani na ovaj pravi, na ovaj pravi put. I kažemo da se spominje samo znači, na jednom mjestu. Tako da učenjaci iz ovih jezičkih značenja i onog prava koji Allahu subhanahu wa ta'ala pripada kažu, el-mubin je onaj koji je ehad, jedan jedini gospodar, koji je zaslužan da bude obožavan, pogledajte sad ono, i koji je daleko udaljen od svojih stvorenja, jer smo kazali u jeziku, u jeziku da ima znači e, bajin, značenje udaljenosti. Daleko stvorenja, uopšte nije znači uz stvorenja, nije sa stvorenjima u smislu njegovog uzvišenog tebara krivetala bića, ali je on uz stvorenja i sa stvorenjima svojim znanjem, svojom moći znači spoznaju da mu ništa od toga ne promiče njihovih postupaka kako su došli pojasnili jaslu menima el alim el basir el habir Alayhi salatu. Bayin bayin. Zatim Ibn Jarir rahimehullah kada je pokušao da pojasni ovo veliko ime Allaha subhanahu wa taala izriči va en anallaha huwa al hakul mubin i tada će na sudnjem danu svi znati i nevjernici, i munafisi, da je Allah Čelešanu prava istina. Al-hat, al, al i očita, očita istina. Kaže, toga dana će znati i postaće im sasvim jasno da je Allah, te le ta'ala istina koji je pojasnio suštu, istinu i sve činjenice. Pogledajte kako predsjedno pojašnjeno. Zatim kaže i njegovo obećanje odnosno pojasnijem svoje obećanje da će se ispuniti a obećanje kojim je prijetio i šta je znači kazao u svojoj knjizi i na jeziku poslanika sallahu alihi vaselame jeste da ćete biti proživljeni da ćete biti vraćeni predala Hacelashanu, a nakon toga će biti ili nagrađeni ili kažnjeni. Znači da je njegovo obećanje isto tako istina. Zatim kaže, tog dana će mu na aficima postati jasno i očito sve ono u što su sumnjali. Vi znate kakvi su nafic. U opisu znači Kur'ana, u opisu znači poslanikov sallallahu alejhi ve selleme hadisa da imaju šek, imaju sumnju kada su svjednicima, ponašaju se kao vijernice, u stvari u srcima njihovi, nutrina njihova nije povjerovala. Maštinjom iskazuje da, da su s da su s da vjeruju, ali srce je glavno, srce je bitno. Znači da ono povjeruje, da ono čvrsto vjeruje, a kada je ono znači ispravno, kada je ono znači u redu, tada jezik biva isto tako u redu. Jer priča ono što ona žele šanohu sa čim je zadovoljan a to se potvrđuju njegovi organi odnosno njegovi, uh, njegovi dijelovi tijela i kada vidi znači da čovjek od udara od Kur'ana i sunneta da ne pridržava se Kur'ana i sunneta a posobno onih o, o, one osobine koje je poslanik sa Allaho ukazao kada obeća ne ispuni kada mu se povjeri pronevjeri i slične osobine, znači to su jedne od osobina koje se nalaze pri, pri munapicima lice jednom je dalalaze Lošanu Sačuva, Sačuva svega toga. I on je znači ovo pojasnio definiso znači i shvatanja razumivanja jezičkog, to je zuhur nešto što je očito, nešto što je jasno i vidljivo. Znači tako da će svima njima na sudnjem danu biti i očito i jasno Da je Allah istina Da su njegove riječi istina Da, da je njegov govor istina Da su njegove naredbe istina i zabrane, A isto tako kazna Kazna i nagrada toga dana Šta će drugo poželjeti osim Da se vrate da bi radili dobro, dobro djela. Tako će svaki naj koji izgubi nadu Kada pogleda da je to sve istina Kada sazna gdje je, ko je, šta je Poželit će da se vrati Međutim tada porodka nije će biti Danas smo tu, danas smo nama Dunjalku prolazimo da se trudimo, da naučimo i spoznamo našeg gospodara te barek a zatim da radimo po onome što smo čuli i saznali. Ez zađađi rahimahulla. Kaže Allah tebareke barak je el mubin, onaj koji je pojasnio i jasnim učinio pravi put svojim robovima. Pogledajte definicije. Onaj koji je pojasnio, a to je s izvanog jezičkog značenja, koji je pojasnio i jasnim učinio pravi put svojim, svojim robovima. Ukazao je na dijela koja ako budu radili bit će nagrađen. Ukazao je, pojasnio, jasnim učinio ta dijela. To želi da kaže. Jasna su ta dijela. Znači, koji bude radio, ko bude izvršavao, bit će nagrađen po tim dijelima. Zatim kaže, ukazao je i jasnim učinio dijela. Ako je budu ljudi radili, Izvršavali, bit će kaže na osnovu, na osnovu tih dijela Zatim kaže On je El Mubin Kojim ukazuje na njihova dijela U kom smislu kaže, Ukazuje kroz njihova dijela Na znakove Koji upućuju na hajr I dobročinstvo I pokornost Ovdje učinjaci navodili primjer za njegov govor kada čovjek dođe, negdje čuje hadis poslanika sa Allahu alijih vasalem. Allah ga je, znači, nadahnuo da dođe, čuje to da Taj postupak da vidi. Međutim, u istom trenutku, Allah Đarašanu homu u tom postupku, u tom dijelu, u tim riječima, osvjetljava put. Čini put jasnim, poruku jasnom. Ako je bude prihvatio i bude radio po njoj, uspjeće. Ako i ostavi glavu okrene, nastradaće. Što znači, kada god čuješ Kur'anski ajed, kada god čuješ hadis poslanika sa Allahu alijih ili govor nekog od Selefa, velikih učenjaka, i ne vidiš nur u tom govoru, glavu okreniš, zapostaviš Habibi, nisi prihvatio ono što ti Allah te barek je tala ponudio. A Allah Đelešanu je znači el-mubin, jasni i očiti. njegovo govor je jasan i očit, njegovi su znakovi očiti, sve što ukazuje njega je očito i jasno. I ovo znači kada se govori, kada se pojašnjava, to je iz Allahove te barekele tada dobrotije prema robojima, jer im želi hajr, pa te pošalje ili uspjeri na mjesto gdje ćeš šuti, neko će ti nešto dati, pročitati i slično. Ali do tebe, Habibi, da li ćeš to prihvatiti? Nećeš glavu, glavu prijente. Zato što Allah dž.š. kaže: "Meni teda fa inma يهتدي لنفسه". Ko bude pravim putem krenuo, ko se usvjeri, ko prihvati din, to je dobro po njega. Nije znači za nekog trećeg. To je za tebe habibi. Ova huda uputa koju vidiš, koju primjećuješ od tih znakova, kada ti neko plasira, servira, pozove, dozove, da ti neko nešto, ako je prihvatiš, to će biti dobro za tebe. A onaj koji glavu okrene, to će samo štetiti njemu, nikom drugom. Znači, sam sebi šteti ako glavu okrene kada čuje taj huda, kada čuje uputu, kada čuje poziv, a ona da zove se i ne radi po tome. Zatim kaže Allah, želšanuhu, tom vizira uhra. I svaki griješnik koji bude činio prestupe, neće znači šteti drugima, neće uzeti tuđe grijehe na sebe, neće svoje nekog trećeg. To ostaje i za njega i za te svoje postupke on će odgovarati Oma mu ja, na mu'azibine hatta ne rasula I Allah će onda nekaj u Kur'anskom majetu I mi nikada nismo kažnjavali nijedan narod, niti bilo koga sve dok nismo poslali poslanike Što hoće Allah onda pojasniti Hoće da kaže da nikada nikoga nije kaznio iz nepravdi nego kada su to zaslužili. A zaslužili su onoga momenta kada im je slovo poslanike sa uputom jasnom pozivali, dozivali, pojašnjavali, objašnjavali, uputa jasna. El Mubin, znači koji je jasan i oči, šalje jasne zakove, jasne ajete u koje nema nikakve sumnje. I te ajete kada su dolazili poslanici i kazivali i pozivali, oni su glave okretali. Tek nakon toga, kada su negirali, kada su glavu okrenuli, Allah je lešanu šalje, šalje svoju kaznu. I zato je o, jako opasno za svaki narod, svaki grad, mjesto i područje, kada im dođu ljudi koji su na vjeri. Allaha tebare tala, sunetu poslaninka sa Allahu alihi veselam. Kada pozovu taj narod, tu skupinu, to mjesto, tu državu, bilo koji prostor, i oni glave okrenu, protjeraju, negiraju, neće da prihvate, bojati se za to mjesto, da Allah je da ne spusti svoju kaznu. Jer Allah Jehoša kada šalje poslanike, vjerovjesnike, a ko su nasvenci vjerovjesnika učeni, odučeni su oni koji su daje, znači svi oni koji imaju znanja, koji pozivaju i rade po tome, kada pozovu nekoga, oni u tom trenutku uspostavljaju argumente šerijaske na takvima. Ti kad glav okrivamo, nakon toga Allah Jehoša može da ih kazni, a kada ih kazni, nema te ube. Nisu oni slučajno bili tu u toj skupini, pa ćela proživjeti sve njih. Po nijetima, pa će među njima biti dobri. Oni koji su takvi, oni će biti dobri. I na hiljeco mogu nati svom nijetu, svom radu, što su radni. Ali govorimo o skupini koja je odbila, a kaže nakon što je saznala. Nemožeš po toga reći, Allah, drago, prosti mu, nije znao. On je znao kada je glavu okrenuo I kada nije prihvatio ono što su Došli ljudi u ponude Od upute i jasni znakova Allahovi tabareke, tabareke ta <coughs> Zatim iz ovoga se iso tako razumije Govor poslanika Sala Allaho alijehi veselam el halalu bayjin Halal je jasan al haram u Isto Iso tako je haram jasan Nema znači neke sumnje Tako je jasno od koga je jasno? Od koga je došla ta jasnoća? Zbog čega je jasno? Zato što je Elimubin, onaj jasni i očiti, spustio te halal, spustio je halal koji je jasan, a isto tako je spustio svoju zabrenu, haram koji je jasan. Pogledajte, od jasnog dolaze svi ti postupci, sva dijela koja budeš radi, koji se budeš koni, toliko su jasan. Ali su ljudi ti koji naginju ili na jednu stranu ili na drugu. Iako u, u suštini zna da je haram, ali on taj haram onaj e, želi, jer mu duša je sklona zlu, hoće ona znači da, da uživa, da sjedi, strasti i slično. El Hatabi, rahimahullah, je kazao El Mubin, u značenju onaj čije vahdanijet jasan. Allahu Ekber. Hoće da kaže El Mubin, Allah te bareke ve su pisao tim velikim imenom. Ukazuje da je njegova jednoća jasna. Nema sumnje. I on nema sudruga. I on nema sudruga. Znači, toliko je to jasno. Toliko je to očito da je Allah jedan koji je zaslužan da bude obožavan i niko drugi pored njega i da nema sudruga u vlasti niti bilo čemu. Toliko je znači jasno. Zato učenjanci kažu, tragovi koje vidiš u pustinji ukazuju i upućuju da je neko već prošao tom stazom. Ovdje, znači, su riječi al rahimahullah Da i njegov ahda nije tako jasan Poput čovjeka kada dođe Do pustinje, pogoda da su njači tragović tu ostale Što je bio prolaznik Bio je neko prije njega prošao tu Kaže Nebesa i zemlja ukazuju i upućuju, jer su i nebo i zemlja od znakova Allahovi Tebare, Kvetala, Sunce, mjesec, sve što vidimo, sve to znakova što ukazuje i upućuje na svevišnjeg, jednog jedinog, koji je jasan i očit i najmoćni moćni, snažni sve to ukazuje na njega poput znači ovo na Dunjanuku kada vidiš te tragove a, da je neko već prošao tim putem kada se god okrene, znači toliko je to jasno što kažu učenjaci da nije, znači, potrebno čovjeku da sjedni, da duma, da promiješa, da li ima stvoritelj, da li nije stvoritelj. Pametno mi je, znači, jasno samo pogleda nebesa, pogleda zemlju, ono što je na zemlji, razumijete, od svega što je Allah što je stvorio, sve to ukazuje na njega, da je on stvoritelj. To je taj vahdanijet e, na koji ukazuje i na koji upućuje znači, e, ovo što je Allah Barek Kvetala stvorio. Da on jedini zaslužen, da bude obožavan. Da je on jedan jedini, svevišnji, uzvišeni, sveznajući. kojem znači, niko nije ravan. A u isto vrijeme, znači, očiti. Jasni. Jer se ukazuje, sve upućuje na njega. Allaha tebareke, tebareke ala. Zato još jedan drugi primjer navode i kaže, da li je potrebno danu da dokaže da je dan? <laughs> Razumijete, znači, da? <laughs> Allah Đelešanu je veća istina, jasnija istina od sunca na nebu kada nema nijednog oblačka za onoga ko ima i razuma. Znači, toliko je jasna istina. Kao što danas kada pogoda sunce, nema nijednog oblačka, da li sumnjaš ubiđenje toga? Ne sumnjaš, ahi. Allah je jasnija istina od toga što ti vidiš. Međutim, kada promisliš a nekada baš da promisliš, da vidiš, da pogodaš, da ukazuje na neku moć, na silu onoga koji je savršeno to stvorio i podario znači, ljudima razum, da na osnovu razuma dolaze do i velikih zaključaka. Do i velikih se Alaykum to. Al-Hulaymi rahimahullah, kada je pojašnjavao veliko Allaho tebarek i ime kazao je, Al-Mumīn je onaj čiji su propisi jasni. Znači, jel mu jasni, objavljuje jasnije propise. Čiji su propisi jasni. Tako da ti nevaži li mi, kada kažeš ovaj Allaho propis, kada mu ima, kak' može se što naći. To je jasno i precizno. Osim za onoga čiji je srce bolesno, takav traži, znači, neku olakšicu ili nešto da izbjegne ono što je jasno došlo te bareke Tebare Kevetala. Zatim kaže njegov rububijet. Gospodarstvo Allaha Tebare Kevetala je tako jasno i očito. Pa kaže rečeno je, jer je onaj koji je stvorenjima objavio i dostavio ono što im je potrebno. A šta je dostavio? Šta je objavio? Objavio Kur'an koji je uputa za čovječanstvo, koji u kojem se nalazi sve ono što je potrebno i što, za čime imaju potrebu znači ljudi i živa biće na ovom svijetu. Ali ćemo to navesti tako ovu da budem govorio o podojima spoznaje ovog velikog imena. Tako da vidimo, znači, da su plodovi spoznaje ovog velikog Allahovog Tebarekevetala imena, da je Allahov uluhijet, vahdanijet, rububijet, Allahova jednoća, Allahovo gospodarstvo, tako jasno i tako očito, da se primjećuje, znači, na svakom, e, gdje god da se okrenemo, gdje god da pogledamo, sve ukazuje na njega Allaha Tebarekevetala, koji je jedan u svojoj vlasti, u svom biću, da jedini zaslužan takav da bude obožavan, da se njemu samo ibadet čini. Zatim, Allah Subhanahu Atala je El Mubin, koji je pojasnio stvorenjima pravi put. Znači, El Mubin, kazali smo da može biti prijevod značenja jasni očiti. Znači, jasni, koji je pojasio tako jasno i očito ovaj pravi put, koji se razlukio zabudi, tako da je huda, uputas jasna, a isto tako da valet zabuda jasna. Znači, onaj koji želi da krene ili jednim putem, ili drugim, tako može da proceni da vidi. Jer kaže, poslanik, ja vas ostavljam na tako jasnom putu. To je ta huda i uputa za kojom je došao poslanik sa Allahu alijih i vasabeme. I ne, znači čija je noć poput dana ili čiji je dan poput noć, tako jasno. U sred bijela dana, kada znači ne sumjaš uviđenje nečega, isto tako, ta uputa u toku dana je ista kao u toku noć, kad je najmrkva noć. Tako jasno. I kad neće sa tog puta skrenuti osim halik, osim najkoj u tako jasno Znači i ovaj e, primjer Da je Allah Jelashan el-Mubin jasni I očiti da je svoje ajete I svoje propise spustio i objavio Činio i tako jasnim tako jasnim. I ne samo to Allah Jelashan je usadio u srcima ljudi U dušama ljudi šta Usadio je fitru Nešto što ima sklonosti prema, Odnosno prema vjeri Prema tevhidu Prema vjerovanju u Allaha subhaneu to je učinio u srcima svih stvorenja, tako da vidimo iza poslanika zaposlenika sa Allahu ajehi da se dijete rađa u čistoj vjeri. Pa su roditelji ti koji će ga učiniti da bude kršćanin ili žido ili matropoklonik. Znači roditelji su sebe što će dijete da skrene, da zaluta, nakon što je u srcu kada je stvoren i kada je došao na ovaj svijet bio Znači u Islamu DIN i vjeri. Kao što je drugi prije Poslanika s Allahu aji waseleme odnosno govora Allah Jeralšan. Zaista sam ja znači stvorio svoje robove pravovjerniji. Učinio ih je znači na pravoj vjeri ili u pravoj vjeri udinu li islamu, znači Allah Žilšan stvara robove u pokornosti njemu. Međutim u nastavku Hadisa koji bilježi muslim, Stoji da su šeitani ti koji su im dolazili nakon toga, pa su izavili od pravog puta. Znači, Allah, šan, želite hajr, želite dobro, stvarate na dunjaluku, onako kako on hoće, sa čim je zadovoljan, ali su i tvoji otvoreni neprijatelji. Znači, šeitan i džini i oni koji zavodi i odvode ljude od pravog puta, oni su tvoji otvoreni neprijatelji. I oni da šaptavaju... I ne želi šetani i bliz neke lahko Prokleso bude sam nego želi da ima mnogo sredbenika koji će biti skupa s njim. Tako da odvode, zavode prave ljude, odnosno prave vjernike. I na kraju vidimo da će biti većina na oni koji nisu vjernici. Znači šeitan znači u tome da uspije. Uspije znači da će mnoge zavesti od pravog puta. Allah Đelšanu kaže Fa aqim hanifa. I ti svoje lice upravi prema pravoj vjeri islamu, Allah Đelšana ređe, pa kaže fitrat Allahi latifatora nasa Aleha. to je Allahova vjera, znači fitra urođena ono što dođe uz čovjeka sa čim Allah Đelšanu stvara ljude to je ta vjera koju Allah Đelšana ređe da okneš lice prema njoj, da budeš ustrajan da se pridržaš te vjere je ista ona vjera na kojoj te je Allah ili u kojoj te Allah Đelšanu stvorio kada si došao na ovaj svijet I nastavku kaže bdil, ali, halki, I nema izmjene u Allahove vjeri U Allahom on stvara njegove odredbe To je tako kako Allah djelšan odredi l I to je prava vjera Islam je prava vjera Nema druge vjere To je prava vjera Koju traži Allah djelšan od nas Da se držimo i pridržavamo Pa kaže la, la Ali većina ljudi to ne zna Većina ljudi to ne zna i glavu toga, glavo toga okreće. Nakon što Allah Đeršanu objavio i pojasnio svoje jasne ajte i svoj jasan put, učinio tako jasnim. I došli su šetani i zaveli ljude. Allah Đeršanu i svoje neizmijenije milosti opet ne želi čovječanstvo da luta u zabuli nego želi da ga obožavaju da mu robuju, da njemu samo i badaći pa i svoje neizmjerne milosti i dobrote prema svima njima šalje virovjesnike šalje poslanike da opominju, da pozivaju ka Allahu Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Allah Đelešanhu kaže u suri Ibrahim rasulin, illa bili sanin li I to pogledajte ovdje i breta kaže Allah Đelešanhu mi nismo poslali nijednog poslanika nekog od naroda da nije bio od njih i da nije pričao, da nije pričao njihovim jezikom, njihovim jezikom, da pojasi njihovim znači jezikom ono što Alla žarašanu traži, traži od njih. Zatim kaže Fajdilu Lahu meješa ovo jehdi Allah na stranputtici ostavlja koga hoće, a koga hoće on upućuje svoje neizmjene milosti. A on je snažni, moćni i mudri, snažan i moćan da učini koga hoće da uputi, snažan i moćan da ona je počesti, odnosno počesti uputom nekoga, nekoga da ostaju zavrudi a s druge strane, znači, mudri u svemu tome, znači, nije neko vijernik i nevjernik to što je Allah Đelešanu htio neozabila da se poigrava nego i svoje apsolutne mudrosti vrhunca svake mudrosti je učinio, znači, jednu kategoriju i drugu, ali šta kažu mu Fesiri ovdje, znači, Allah Đelšano je ovdje pojasnio, šalje vjerovjesnike, poslanike narodu, od njih da ih ukaže i upozori njihovim jezikom kojim su govorili. Znači svoje neizmjene dobroti. htio je da narod u kojem se pojavi poslanik ili u kojem dođe poslanik da shvati to, da razumije. I ovdje svaki onaj koji poziva i pojaša drugi treba da uzme pouku, da ti je cilj kada dostavljaš ne da uspostaviš argumenti i dokazam nekim, nego da ti bude cilj da ga uputiš. Znači svojim govorom, svojim sudje, jer Allah je rešan lijubeji da im čisto jasno pojasni. Zato je Allah el-mubin. Od njega dolazi istina koja je jasna i oni koji hoće da rade po ovo istin, da pozivaju druge, moraju znači tako jasno pojašnjavati drugima iz velike želje. Kao što je sa sasvim imao veliku želju. Evo je je hafiz učio taj kuranski. aj je harisu na lijeku. Toljero vjesnik koji je došao arapima, narapima svima kojem tiješko pada. Na što ne ilaze, znači, od svega što trpe, ali u isto vrijeme, harisu na rekum želi, znači, da što prije pravim putem pođete. To je bio cilj poslanika, sallahu alihi wasallam, pa bili mu'minine, raufu, rahim i pravim vjernicom je blag i miloste. Znači, treba budeš takav. I ovdje u ovom kuranskom ajti jeste da je bio cilj vjerovjesnika da pojasni na najljepši način ono što Allah traži od tih naroda i znači ti mjesta u kojima su bili pojav, uh, poslani s druge strane kada su došli ti poslanici i pojasni na tako lijep način očitu istinu koja je došla da Allaha Đelešanu ljudi su okrenili jedni glav neki su povjerovali što kažemo u Fesiri, da je Allaha Đelešanu počastio hidajetom onoga koji je zaslužio među njima a počastio znači dalavetom zabudom onoga koji je zaslužio među njima znaju kakvi su Znajući kakvi su, koji od njih zaslužio istinu, ko žudi za istinu, ko traga za istinu, ko želi istinu, Allah mu je omili i nadahni ga za tom istinom. A onaj koji ne želi glavu, okreće, kiburi se, oholi se, nad kim se oholiš, takav je zaslužio, da lale to da Allah, pa ga je učinio, znači, oni koji su koji su na stramputici. Zatim Allah, kaže, šan, kaže u suri Al Hadid, bil, bil pist. Opet ukazuje da je vjerovjesnik je slao i da je slao znači vjerovjesnik i poslanike bil bayyinat s jasnim dokazima. znači ja, vi vidi kad hoćeš rekem da kažeš nešto, ne može da dođeš nisi spreman. Ožak pozoveš oca, majku, brata, sestru, familiju, rodbinu i odeš tamo lupaš nešto, ništa nema nikakvog reda s Moraš imati begina, jasne dokaze, jasne znači ciljeve sa šta želiš od njih, da znaš šta želiš dostaviti. Nesmo kao, klanjaj! Allah što kaže, klanjaj, prije nego što je rekao, klanjaj, puno drugih stvari je ukazao da se upozna stvorenje s gospodarom stvorenja. A nakon toga kad stvorenje upozna gospodara stvorenja, onda mu kaže obožavaj me, klanjaj mi, ibadet mi čini i ostale stvari koje su došle u tome. Znači da znaš kako ćeš pozvati i koji su to znači bejginat, koji su jasni jasniji znakove, odnosno jasniji dokazi koje ti želiš da postiraš to u određenoj skupini. Vjerovijesnici su imali jasne znakove sa kojima su došle da lahate Barek i da pozovu, pozovu svoj narod. Znači, pored tih jasnih znakova, Allah dželšana je pored toga spuštao svoje knjige, on i pravdu među njih, ili kume nas je kako bi ljudi po toj pravdi postupali. Znači, habibika ti dođe Kur'an i uputao da Allah dželšanu ne može samo reći ovo je samo za namaza, da kvanja mi to, nego da radiš po njemu, da ti on bude sudija, da znaš to pravda, ona najveća pravda, druge pravde nema. Ako želiš nekom da se obratiš za nešto, onda se obrati Kur'anu. Znači, govoru Allah te barek, letava i sunnetu poslanika sa Allahu aljih i I ovo elbeginat što je došlo. Da su to jasni znakovi da Allaha dželašanu, to su bile među, između ostalog i muđize koje su bile davane vjerovijesnicima. Vjerovijesnicima, poslanicima koji su došli sa tim. Međutim, s druge strane su bili čvrsti argumenti. Kada hoćeš da ukažeš da pojasniš nešto moraš imati argument, jak argument kojim dokazuješ to što ti tvrdiš i potvrđuješ. Zatim malađa kaže kaže senurihima ajatina filafaki wafihim i mi ćemo pružati. Znači ovdje je došlo da će biti kroz istoriju, kroz šovjetčanstvo do sunje i dana, da će dolaziti od Alanja u znakovi i u prostranstvena nebesa, a isto tako u krajima zemalja i gore i dole će biti znakovi koji Allah Đelešanu želi da ukaže i u njima samima, u čovjeku. Kako u čovjeku? A bi danas kada počneš gledati kako ljudi analiziraju, znači, biće, insana, pa vidi, znači, od čega je, šta je s vanjske strane, šta je iznutra, čeli je, ovu. ibrete se, ibrete se onome srvišnjem gospodaru te Tebarekeva Teala koji je to biće stvorio. Danas nauka postoji koja izučava čovjeka. Nauka čitava, koja je izučeno, Allah je kaže da će pružati znakove. Gdje? I u nebesima i u vama samima. I da, danas ljudi nešto novo otkrivaju, popitaju nas. To su znakovi za razumom obdareni. A šta je ciji ti znakova, Allah je što vam kaže? Sve dok im ne postane jasno. Ne da si bratiš, a, suhala neki zna. Ne, da ti bude jasno da je on, Allah, El Hak, istina. Da je on taj stvoritelj koji je stvorio i učinio takvim. Zatim kaže, Zar nije dovoljno tvom gospodaru što je on iznad svake stvari šehid? Svjedoči svaku stvar. Gdje je na svakom stvari? Znači ništa mu ne promiče njegovom univerzalnom e, nazoru. Zatim treći plod. Da je Allah Đerašanu opisao svoga poslanika ovim imenom mubin znači Allah koji je el-mubin šalje poslanika koji je mubin Allah Jerushanu kaže eva fekeru ma bi min zar oni ne razmišaju, ne promisle malo, njihov drug koji poziva nije lud misli se da poslanika sa Allaho a.s.m. zatim kaže on ništa drugo nije osim opominjača jasni. Jasni od Alava koji je došao sa jasnom opomenom, koji opominje, a naš zaposlanica Allahu ahe, kada se do, kada dođe znači Nadir, Mubin, ova opomena, opominjač, opominje na razbuktanu vatru i prijeti svakom onome Ko odbije i glavu otkrije od Poslanika s Allahu a. I uputi njegove. To je našta je poslanik sa Allahu ahe was samu opominjao. Znači, ako okneš glavu, ne prihvatiš ovo sa čim sam došao, prijetim ti onim što ti Allah Đerašanu kaže, a to je vatra, džehennem, vječno mjesto. I boravak svakom oholniku koji glavu okrene, svakom nevjerniku, koji ne želi da prihvati din sa kojim je došao poslanih sallahu alihi wa sallam. Vakul inni ena naziru mubin. Kaže Allah, i reci, zaista sam ja ponovo. Nazir opominjač koji je El Mubin, taj opominjač koji jasno opominje dolazi s jasnim znakojima ajetima koji ukazuju na gospodara Tebarek i na njegovu žestoku prijetnju koju on prijeti svakom onome koji glavu, koji glavu okrene zatim sljedeći plus poznaje imena El Mubin da je Allah Đelešanu nazvao svoju knjigu Kur'an El Mubin jasni i šalje jasnog poslanika sallahu ve wasallame sa jasnog knjigom. Kaže Allah jadršanuhu qad jaakum min allahi nurum wa kitabum mubin od Allaha vam dolazi jasna knjiga knjiga koja je jasna kitabu mubin u koju ne va znači nikakve sumje koja je očita jasna zatim kaže jahdi bihi allahu mani teba'a ridvanahu subol assalamu i Allah tom knjigom upučuje svakoga onoga ko želi da, da dobije Allahovo zadovojstvo. Upučuje Allah knjigom. Kako ćeš biti upućen ako ne znaš ono što je u knjizi? Kako će biti na pravom putu? Danas ima puno svijeta, tvrdi ja sam vjernik, ali u stvari od udara od ove prave vjere. I onoga što Allah želost, što on traži od njega. To je da se vlada i da bude nekakav Kur'an zahtjeva od njega da bude. To je prava uputa. To je zadovoljstvo, odnosno to su postupci koji izazivaju Allaho te bareke v.t. zadovoljstvo, bude zadovoljan sama. Da mi tragamo za onim stvarima, onim od odgovora, postupaka koje, znači, za koje je Allah Đešanuk ukazao da su dobre stvari sa kojima je on, subhanahu v.t. zadovoljan. Zatim nakon toga kaže Juhriđuhu min alvorumati ilan nuri bi iznihi ila siratim mustakim i on tom knjigom, Allah Đalešanuhu, svojom voljom, izvodi svijet generacije čevečanstva iz tmina zablude na pravi put, odnosno na svjetlo upute. Odatle iz tmina Allah Đalešanuhu izvodi ljude na svjetlo upute i on je taj koji upućuje na pravi put. Ne postoji niko drugi. Allah Jelešanu svojom voljom, svojom odredbom ukazuje i na pravi put koga on, subhanahu, subhanahu wa ta'ala, hoće. Zato vidimo, draga vraća, kako je Kur'an opisan da je kitabu mubin, da je knjiga koja je jasna, koja je očita, vidimo da Allah Jelešanu u Kur'anu spominje od samog nastanka svijeta, od početka stvaranja do onog kraja, kada će sve ovo biti u propasti. Kada će sve biti uništeno od strane Allaha subhanahu atala Ukazuje znači od samog početka Kako je to sve nastalo, kako je stvoreno Šta će se dešavati U svojoj krizi pojašnjava Nakon toga kako će okončati Kako će ovaj svijet nestati I ne samo to nego ukazuje na najveliki Strašni dan A to je sudni dan kada ljudi budu vraćeni Alahu Đerushanu Šta će se toga dana dešavati Prije nego što nastupi Ukazao je znači, kroz kurani Hadise Poslanika sa Allah I na male i velike preznake sudnjeg dana Zatim proživljenje Opisano proživljenje kako će se desiti Sve Nakon proživljenja Obračun Nakon obračuna kazna ili nagrada džehenne, Vječna kuća propasti, vječna kuća, uživanja. U vječnoj kući uživanja Allah je tako precizno pojasnije što očekuje pravi iskljene vjernike. Za kuću stradanja i nesretnika isto tako je pojasnio što ih sve očekuje. Sve ćemo naći to u Kur'anu. Naći ćemo opis našeg uzvišenog gospodara Laha Tebareke Vatale šta mi je jedno najvećeg zadovoljstva na dunjavu možemo doživjeti i osjetiti, da upoznamo Allahate bareke vetala kako se je opisao, čime se je opisao, kakve su njegove osobine, kakva su njegova lijepa imena i šta sva ta spoznaja zahtjeva i traži, traži od nas. <clears throat> Allah Đirašanu kaže u Kur'anu I mi u ovoj knjizi ništa nismo izostavili, sve smo pojasnili. Allah što garantije kaže, Zatim, kaže ila Zatim ćete svi biti vraćeni Pred svog gospodara Bićete sakupljeni Svi ćete biti sakupljeni I proživljeni pred gospodarom Tim istim gospodarom Koji vam je objavio ovu plemenitu knjigu Koja je jasna i očita U njoj vam sve ukazao Sve pojasnio I znajte nakon svega toga da ćete pred njim stajati ćete proživljeni Bićete pitani šta ste radili kako ste se vladali, da li ste bili se odazvali vjerovjesniku Muhammedu, arih i salatu vasalam, ili ste ga, znači, ostavili glavu, okrenuli, ili ste bili od oni, koji su kazali vjerujemo svojim jezicima, a srca su ostala u zavludi i na stramputici. Zatim, mala Želešanu kaže, i sve smo tako u tančine, potanko pojasnili. Za Kur'an govori. Znači, koliko je ta knjiga mobilnija, jasna, i očita govora vi kuranski ajte. Da je sve pojašnjeno. U njoj, s druge strane, znači u tančine je Allah Đelešanhu pojasnio, pojasnio šta traži od čovječanstva. <clears throat> Zatim sljedeći prvod spoznanog velikog imena jeste da Allah Đelešanhu prijeti svakom onom ko bude prikrivao ovu jasnu i očitu istinu. Ovu Znači, ispoznaju. A to je da je Kur'an el mubin. Znači, jasna i očita istina. Sprijeti svakom onome ko bude postranito ostavlja, Prijeti svakom onome koji bude upitan, da odgovori, on prikrije to znanje. Znači, da znaš nešto, a da prikrivaš i sakrivaš, ne želiš da pojasniš. Nekada čovjek može da prikriva znanje, jer se boji da dotična osoba ne bude bolja od njega to se nekada dešava. Prikriva znanje da se to su. Znači, znanje koje lažno traži i zatija se širi, da se prenosi, da se priča, vazi gdje god možeš u svakom trenutku on ga prikriva i sakriva iz ljubomore, zavisti, znači ne želi da budeš bolji od njega. Međutim, odje ima i ona stvar da ljudi prikrivaju i sakrivaju ovo znanje što ne želi da se to znanje znači širi proširije kod ljudi i zato njima jako, jako opasno jako opasno da onaj se toga pridržava ili po tom uh, radi Allah je kaže u Kur'anu innalazina yaktumuna ma anzalna minal bayjinati valhuda min ba'di ma bayjanna hu lin nasi fil kitab ulaike yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullainu ovo nije obična prijetnja. Ovo je jedan najstrašniji prijetnji kojim Alađe prijeti u Kur'anu. Kaže u prevodu značenja Oni koji budu ta ili prikrivali jasne dokaze. Pogledajte kako je ovo dopisano. Ono što smo spustili, ono što smo objavili od jasnih dokaza i upute. Ko to bude skrivao, prikrivao. Alađe što vam kaže i taj pravi put koji je pojašnjen poslije toga, ili nakon toga što smo mi taj pravi put pojasnili ljudima, učinili ga jasnim, pa ga on krije i prikriva. Kaže, u laike, jel anuhumulloh, takve će Allah prokleti. Takve je Allah prokleo. Ne samo Allah, a dovolj je da Allah prokune. Nego kaže nakon toga, la jel anuhumullohinun, i proklijet će takve svi oni koji imaju pravo na proklinjanje. Vi znate da je došao u sunetu poslanika s Allahu aljih i veselame za, za učenog sve dovi i stikvar čini. I riba u vodi i ptica u zraku. Sve. Allahu ekber. Pogledaj vrijednosti za učenog. A ovdje ko prikrije znanje ima proklijestvo Allaha i svih oni koji proklinju. Vrijednost znanja. A s druge strane isto Opasnost prikrivanja i sakrivanja znanja. Zato je Buharire u hadisu koji je, znači vjerodostojan kaže da nije ovo Kur'anskog ajeta, kad ništa vam ne bi govorio. Ništa vam ne bi ovo govorio. Buharija bilježi predaje. Znači da nije ovo Kur'anskog ajeta, ništa vam ne bi prenose, ništa ne bi govorio. Koliko je znači shvatio opasnost i u ovu veliku prijetnju koja mala Žešanu prijeti. Znači, da prikrivaš ove jasne dokaze, očite dokaze koji su došli od Alahate Tebarekeve ta'ala, da, da prikrivaš unet poslanika, a.s.a. sa kojim je došao poslanik, selam imaš prijetnju kojom Allah Đelešanu prijeti. Zato kaže <kuh> Allaho poslanik, s.a.v. koji isto tako prenose sebu Hurere, a za Albaniz Allahadis kaže da je vjerodosni ako ga bilježi ima Mahmed Ebu Dahud Tirmiz ibn Maže. Kaže, ko bude upitan o nekom znanju. <tri> mensuilani ilmin feketemehu ko bude upitan o znanju i zatim to znanje prikrije ne želi da ga iskaže prikaže. kaže na sudnjem danu će imati uzdu od vatre zamislite kako će biti znači, na sudnjem danu osoba ponižena od strane ovdje mensuil ko bude upitan nešto o znanju ne sve što imaš da pričaš nego nešto pa ti to prikriješ nešto imaš ovu prijetnju zato, ovo je prijetna kad prikrivaš, S druge strane, Allah Želšanuhu će nagraditi velikom nagradom svakog koji prenosi. Jer poslanih sa Allaho, Alihi, sada me sada kaže, Bel -u -u dostavi tome makar jedan ajet. Velika je to nagrada. Neka dostavi prisutni, znači odsutno. I to, znači, ko bude sve vupute jedan čovjek koji ima nagradu, čitavog dunjaluka, svu vrijednost dunjaluka, dunjaluka je ono što je na njemu. To su došle velike. Ima nagradu u drugom hadimu poslanika vasaleme, sve što bude on činio, ima će nagradu da se neće umanjati od onoga koji bude to činio. Znači sve su to nagrade koje će čovjek imati. A zašto onda da uskraćuješ? Zašto onda da prikrivaš? Al znači ima takvi ljudi koji su bolesni, koji se prikazuju u svijetu su vjernici, u odarama islama, znanja i svega toga, a u stvari žele islamu i njegovim sredbenicima zlo. Zato prikrivaju istinu i sakrivaju istinu. I neka svi znaju da ova prijetnja, sve njih obuhvata sa kojom je, znači došao poslanik sa Allahu alih i oselene od strane te bareke o te ala. Sljedeći plod jeste da postoje ljudi i skupine koji su slijepi pored svih ovih jasnih dokaza. Pored jasnog Urana kojemu bin, Pored jasnog gospodara koj mubin, se živo što upućuje u na njega, pored Poslanika s Allahu ajeh i vseleme, koji je mubin, bin, čiji je govor mubin i ja sam precizan. Ljudi postaju, znači postoje koji su slijepi i ne samo su ono slijepi nego traže nešto više od toga, traže neka druga čuda. Danas koliko smo mi svjedoci, na našim familijima, u našim familijama, društvima, Komšiliku, školi, gdje god se nađemo koliko ljudi traže neka veća čuda doga što već postoji da bi povjerovali i to nije čudno, mušici meke su tražili od poslanika sa Allaho alijih vasalem od prijašnjih poslanika su tražili, isto tako njihov narod od njih je tražio nešto što je čudo nešto veće od toga šta su tražili e, znači kod Musa da vide Avaha Đelešanu kod isa šta su tražili da ispusti Šta su koji poslanika sallahu alaihi wa sallama od šuda tražili? Allah žlom ukazuje pa kaže Mušici su govorili poslaniku, kaže Allah žlom pisuje pa kao oni koji ne znaju govore Kada bi gospodar s nama razgovarao Zamislite, razgovara gospodar s ima A u festi li ovdje pojašljavaju Kaže kao sreći da je gospodar s nama razgovarao, koga će odabrati među njima za poslanika, što je kao treba se posavjetovati s nama, znam se to? Ili, kada nam pošalje jasan, kaže, jasan ajt, jasno čundo, jasan znak, to stražili, znači od gospodara Tebá, reka pa kaže vlađeru šanu, ke zalike kore min kablihim ali kaže, to su riječi koje su oni izgovorili, slične onim riječima koje su kazali oni prije njih, prije vas koji su bili, znači prije vas i narodci, to isto kazali virovjesnicima, prije. Tešabehat kulubuhom. Njihova srca su slična. Znači, tako su blizu svom govoru, svom ponašanju, negiranju, svega toga, znači sa čim su došli poslanici prije i sa čim je došao poslanik Mohameda, a.s., kad ili kao mi u pinu, mi smo jasnij učinili naše ajete, jasno smo, naj, jasno smo i pojasnili za one koji hoće da vjeruju, koji hoće da vjeruju, ali su jasni, Koš da vjeruješ, vjeruje grote, ne živoš selam ali. Znači tako su jasni, ne trebaju ta druga čuda koja traže ljudi, Ajeti Kuran sa kojim je došao Poslanik je jasan i precizan, znamo tko će vješa. Znači sad ovo je, znači lekcija meni tebi svima. Ne možeš izmišljati neku toplu vodu da bi nekoga pridobio kada je Kuran jasna uputa. Znači moraš šat po Kuranu, moraš šat po sudnatu Poslanika, pozivati kako je Poslanik s Allahu alikome pozivao, kako je on pojašnjavao kako im je, znači ukazivao na gospodarate barek etala, a ne to sve po strani, ostaviti izbješa menhenč put, način, nema menedža, puta koji vodi Allahu u Đelešanu, osim put koji je zacitao poslanik sallahu aljih i vselem. Ko hoće uspje, ko hoće da se sačuva vječnoj kući, da dođe do uspjeha, do daru selam, mora ići s poslanika, stop po stop, sallahu aljih i Drugog puta, znači, nema. Zatim, zadnji put koji ćemo navesti, jeste, Habibi, da trebaš da budeš jasan, precizan, kada dostajaš ovu istinu, riječit, s druge strane, da tvoja spoljašnost bude jasna, da si ti u istinu sebenik poslanika sallahu alijih vasalem. Što znači, tvoja spoljašnost i tvoja nutrina trebaju da potvrđuju i da budu dokaz za svakog onoga koji te vidi i koji te pogleda kaže ovaj sebenik poslanika sallahu alijih vasalem. Tvoji postupci, tvoja djela, sve što činiš da budu u skladu poslanika, kad neko sa strane gleda, da je to očito, a ah, jasno, dokaz jasan, da si sebenik poslanika, ti nisi kao ostali ljudi, ni ti možeš biti kao ostali ljudi, ti nisi više džahil, ti nisi neznalica, ti si od danas vjernik, pa koji je to vjernik, kakav je taj vjernik sa kojim je laš zadovoljan? koje su osobine koje ga krase, koje osobine ne treba da ima pri sebi, toga se kloniš, ove osobine uzimaš. Znači, kada te ljudi vide, kada te pogledaju, kada te slušaju, kada imaš bilo kakav odnos ima e, međusobne, znači, ili kupoprodajne, da oni osjete Habibu u svaku tom trenutku da ste sjebnih poslanika sa Allahom, da odudaraš od drugih. A posebno, znači, se ističe ovdje, kada pozivaš druge i kada pojašnjavaš drugim, da znaš da pričaš. Da znaš čemu pozivaš. I da znaš kako pozivaš. Ovaj bejan, znači pojašnjenje, da pojasniš, da u stvari da omiliš u istinu srcima ljudi. Allah je zašto ono na to, pa kaže Ar-Rahman, alleme lukur'an, insan, alleme lubejan. Ove osobine. Ar-Rahman, milostivi koji Alem kuran podučava Kuranu i ne samo to Halat al-Insan ljude stvara, a kada stvorite ljude što čini kaže Alemel Bejan. Njih uči izgovaranju, podučava i kako će izgovarati, kako će drugima prenositi, kako će to izgovarati. Hasan ovdje govori za ovaj Kuranski ajt, znači da je Allazalom njima učinio pojasnio, omogućio kako će učiti izgovarati Kur'an, kako će izgovarati harfove, ishodišta harfova, da znaju od čega se harfovi sastoje, odakle izlazi, kako znači na koji način izlazi, to je Allah Međutim, ovaj bejan isto tako znači da Allah podučava ljude, nadahne te ljude, kako će drugima tu istinu prenositi. Allah je stvoritelj nas, tako da je ovaj bejan koji imamo dolazi od njega, pa svojim trudom Čovjek treba da se trudi, da se usavrši, usavrši u tome. U Buharinom, Buharinom je zbirci, došao hadis u kojem stoji da su dva čovjeka došla pred poslanika, gdje je bila masa, znači ashaba poslanika sa Allahu alijih vselem, pa se, kaže, njih dvojica obratila da su ljudi zadivili kako su oni, znači, super govoreci Nakon toga što su oni zadivili to njegovom govoru i načinu kako su oni to, onaj, Iskazali, postanik sa Allahu a.s.m. je kazao in minel bejani ve Zaista, u pojašnjenju, objašnjenju, dostavljanju nekog govora, postoji sihr. Sihr. Znate, vi, znači, čovjek kada barata sihrom danas, da vas od toga, iskrivlje istinu, jel? Dolazi sa nečim što ne poslao, ti vidiš da je to tu. Tako, topčara tvoje oči oduzmeti tvoj pravi vid, koprenu stavi, da ti vidiš nešto što ne postoji. Tako da čovjek može biti dobar govornik i da ukaže, znači, zabludu istinom, ali isto tako nekada čovjek može biti tako nadahnut i dobar govornik da svojim kazivanjem i svojom pričom omili istinu mnogim ljudima. Bude sve upute. Tako da ovdje ima učenjaka koji smatraju da je ovaj Bejan koji je od Sihra da je pokuđen, da nije u rijedu, ali većina smatra znači da je u rijedu i da je to ono pohvalno što čovjek treba imati kod sebe. Da je dobar riječ, dobar govornik. Zašto Omer Ibn Abdu'l Aziz je došao u jedne prilike čovjek imao je potrebu kod njega, bio je halifa. I kada tako je riječito pojasnio svoju potrebu, da je na kraju rekao Omer, digo ruke, kaže, zaista je kaže, ovo sirul halal. Da dozvoli dozvojeni sihr. Znači, tako došao kad imaš, a znaš imaš potrebu, ne znaš strašnu potrebu. Ko će ti daći, dajte mi je A kad znaš, onda je to. Znači, pogledajte, znači, to je jedan od spozaje spoznaje, da čovjek zna kako će pričati, kako će pozivati, šta će kazivati, da zna kome je sobračan. I šta je ta skupina, ta je pojedinac, ta grupa potrebna. I molim Allah, da će ono razpočasti i da nas učinim diskreni pravi sredbenjika ove istine nosi znači, ovu istinu na ovim prostorima. Da nas poživi na istini, da nas usmrti na istini. I da nas učini od onih koji će biti sebe da omili ovu istinu mnogim znači ljudima. Subhane kallahu me, hamdik, ašhedu la ilaha ilaha, enteslaki, velike, tugu, ljek. Molim Allah, djelšinova sagrad, najvišće, najvišće, najvišće, najvišće, što su dozvali slišali ovo predavanje. predavanju. Wassalamu alaikumu alaikumu alaikumu alaikumu